На мітинг зібралась юрба робітнича, Бажан. А то й почне розповідати про місто, про завод, про життя робітниче, Головко. Трапляються випадки, коли обидва ці прикметники вживаються за одним іменником. Залежно від того поняття, що ми надаємо йому. Можна сказати, робітничий одяг. Цебто те вбрання, яке, звичайно, носять робітники, характерне для робітників. І робочий одяг – вбрання, що ним користується тільки під час роботи. Складний і складаний Щоб не помилятись у вживанні цих схожих слів, складний і складаний, як це часто доводиться спостерігати в мовленні, Слід пам'ятати, що прикметник «складний» пов'язується з іменником «складність», а «складаний» походить від дієслова «складати». Перше означає, що якась річ або явище непрості, а становлять певну складність. «Складну ти задачу задала мені», – вже спокійніше відказав Бондар. Чабанівський. Цей прикметник із наголосом на першому складі має й друге значення, відповідне до російського складний, тобто добрий будови тіла. Її постать повна, тілиста і разом складна, її свіже лице все разом заворушилося в кількох дзеркалах Нечуй Левицький. Прикметник складаний указує на річ, яку можна. «Складати» – куламети з трьома складаними ніжками із перекладу Пінчевського. Поки чекали гостей, степо витяг на палубу складаний гумовий човен, так званий кліппербот трублаїні. Такий предмет, як кишеньковий ножик, може бути не тільки складаним, бо частини його складаються, а й складним, якщо в ньому є багато приладів – Призначення котрих важко відразу збагнути. Старий і давній. Іноді доводиться чути. Ми з вами старі приятелі. Хоч обом співрозмовникам немає 30 років віку. То які вони старі? Вони давні приятелі. Але якщо треба підкреслити, що йдеться саме про вік співрозмовників, а не про давність приятелювання, тоді слушний буде прикметник «старі». Ми з вами старі обоє, багато на віку бачили з живих уст. Природніше, правильніше казати «давня звичка», «давнє правило», а не «стара звичка», «не старе правило». Зате цілком слушно буде сказати, стара чи застаріла зброя, старі поняття, старий хрін тощо. Тривкий і тривалий. Тривала дружба чи тривка? Вогне тривка цегла, чи вогне тривала? Постає питання перед людьми, що не замислились над походженням цих прикметників і їхніми значеннями функціями. Прикметник «тривалий» означає, що якась дія чи стосунки між людьми довго тягнуться у часі. Знову настала тривала мовчанка Сопко. Прикметник «тривкий» означає міцний, сталий, такий, що не піддається змінам. Як буде мур готовий, прийдуть люди і докінчать хати, палати і храми. Під захистом тривким їх праця буде тривка і доладна. Лесі Українка. Дружба може бути тривка, цебто міцна і тривала, що визначається довгим часом. Цегла тільки вогнетривка, тривка, бо йдеться про її стійкість чи тривкість перед дією вогню а не тривалість перебування в огні. Чисельний і численний, багаточасельний.